Bara egizu, eh, borroka hontan, eh, eskutan ditugun, eh, ahma usiak baliatzen ditugu, bide juridikoa ere hori bada gure eskutan dugu tresna bat, horretan ere entzatu gira, horrekin eh, ez dugu ez ausitu pauen, borai badagu ono beste rekursoaten egiteko manera, da Parixen, Estadokonsailua, konzaileta hortan eh, hor beste abokat bat hartuko dugu, horre ere entzatu gira, benen hori hor bide horretarik eh, ez eh, razoina ukanik ere, gu segitzen dugu e, metiezela, e, zenzu honak manatzen haukuna egiten, kabaile horiek e, arte horik guetako sanua dira, eta bez ez da razoinik horiek hilzen usteko, e, eta behinera Lataiat familiaren e, lan trezna da, bi e, mila horiek, bez e, horiek e, segituko dugu horien defen eta ere, ez da antzi behar, horba direla Am magnakaka laborari hortikateraatzen eh, oh, oh, dina hat ekiien ereroosole eh, direnak eta gero horiek hasztekoeta galkatzeko eta agunt sistema politikana dennak bereez zuzen gi salaldusta. ez talargi laai ez den azera eh, jokoan bada ere hameste eh, laborarien eh, landrena ere eta geroa segurtazia eta ikusten dugu. Parixen eta ahize erabakitzen dute ahate guzien iltsia, baina gero ikusten dugu laguntzak oraindik ere ez dira linak e, 2006-eiko gizaren e, laguntzak, fe, okduan iltsiren ahate guzien e, diru laguntzain gilutai bat ono ez da hunkia. Parixen ahizea idira e, manatzeko deran hilzea manatzeko, baina gero ikusten da ez dutela segitzen laguntzak ez dutela segitzen, baina e, gu beden hiru aintzeneiko hiru kasutan bezala e, zentzua honak gidatik ginkien ordiaren e, hiru etxaldeetako oilota atiak salbatu ginkien e, bururaino eramand dituzte e, be, beren mozkinen susar sakolan dute eta beren afera zehurtzat zehurtatzen dugu hola bez ateran juntan ere ahate horik ez dira eri, eta ahate ere ez dira eri, gainera eh, azteleneko hauzian intzun dugu ddp burua erraiten bai eh, pentsatzen zola berak ere zola zela irrizko ondik, baina haipazatute dute tretu ma, beste leku guzitan hili tuzte ahatek, eta eh guk ere hil ber ditugu berek ere badakite estela lainerik baina bestetan hil direlako ezbaitutenahi de dan, hemen ere hil dituzte eta gukoren injustizia horren kontra segituko dugu jokatzen Batea iriskurik administrativea eta politikak berresidenten bidasuneko azkuntzarata ate hiltzerat herri kurtsoa bidean den arte hortan bada iriskur Uh, gu balakigu hori gira e, e, e, aldeazan egoitenean txaldearen eintxinean e, zerre gartatzen da e, inalafite berriz ere deituko dugu jendia hara joiteat eta enxatuko dira zer nahi dugu, inala egine dugu e, e, susteko, orien, e, e, on, e, e, ez usteko, ate horien iltzea da ez usteko iriskia bala, duitzen zaiten ez direla jinen baiti dira guai jankoerentea bari madira janko ate gitzen badituzte ere Gu bat ditugu hainitze hain txaldetan bajeateak, ahatekipiak, eta behaz beste txalde guzitarat ere jo dute ahatekipien iltzea, eta behaz bestakit e, enkoerentea bakarrik bidazuren iltzea, eta aldiz beste txaldetan uh, iltzea zaila gukuan nuta diakizasun egerenik.